Тази седмица започна 14-то издание на София Прайд Филмфест, единственият международен ЛГБТ и филмов фестивал в България. Прожекциите са в дома на киното и става дума за филми с награди от най-големите световни форуми. Берлин, Венеция, Данс. За наградите на публиката ще се състезават 10 пълнометражни и 12 късометражни ленти от 4 континента, които по вълнуващи и оригинален начин разкриват проблемите и битките на коият хората, защ чинание е все още трудно в България. С какво се сблъскват хората с различна сексуална ориентация и идентификация у нас? Добър ден, казвам на адвокат Денице Любанова. Здравейте на вас и на вашите слушатели. И на Симеон Цончев от филмовия екип, който стои зад филмовата програма на фестивала. Здравейте, Симеон. Здравейте, благодарим за поканата. Сега, нека да започна с Деница, защото а, Деница е правозащитен адвокат. Преди две години, през 2022, организацията действие, на която тя е съосновател и председател, спечели дело пред голям състав на съда на Европейския съюз, срещу община Панчарево, по като делото на Бебе Сара, а решението доведе до предложение за регламент от страна на Европейския парламент за хармонизация на правилата на международното частно право, свързани с происхода. Да попитам Деница дали а, тези сюжети, с които вие се занимавате и в а, полето на а, съдебната система, понякога крият такава драма и такъв абсурд, че човек си казва, а, това е Невероятен филм, страшен филм става от това. Може ли киното да надмине действителността в това отношение или все пак действителността изпреварва филмовото въображение? И за въпроса, кое е страхотен чежет за, за филм? Мисля, че Симеон Сончев като режисьор да е доста по-добре от мен, да може да отговори, но в действителност и киното, а, и през изкуството, а, театър, картини, всичко, музика, ако искате, а, те отразяват това, което се случва на хората. Най-добре изкуството отразява болката на хората, защото ние понякога не сме способни изобщо да отразим тази а, или да преминем през тази болка. А, споменавайки Бебе Сара, всъщност нали, това, което е най-покрасаващото в този случай, че Бебе Сара е, към момента е на 4 години и половина, все още няма гражданство. А, и да, всъщност филма, с който ние открихме фестивала, каза се Домакинство за начинаещи и е предложението на Северна Македония за, а, а, за, за Оскарите. То, то, филма всъщност отразява именно това какво е да загубиш партньора си с който нямате брати няма, държавата не признава а, съжителствата ви и какво се случва с децата на ви, към които вие нямате абсолютно никакви права а, и съответно задължения пред държавата и всъщност именно да, този филм е отражение на, бихтето, на доста голяма част от действителността на хората, на ЛГБТ и хората, не само в България, то е по света в всички държави, където няма правно признаване на връзките на от един мислялите дни. Това е и филм Домакинство за начинаеща и е и филм за това колко различни всъщност форми на семейство има а, и как традиционното семейство започва да прилича на някаква празна абстракция на нещо, което а, няма как а, да бъде изчерпано от много богатата реалност, а, в която а, живее съвременният човек а, и че когато употребяваме думата семейство, може би трябва да имаме предвид едно множествено число, че няма един единствен вариант на а, семейство. Но да попитам, Симеон, какво включва програмата и кои са акцентите? А, днес, например, имаме страхотна прожекция на късометражни филми от 20-30 часа в Дума на киното, като ще покажем филми от Иран, от Украина, от а, Франция. Имаме и български филм за наша радост, някои от режисьорите на филмите ще ни гостуват, така че приканвам любопитните зрители да дойдат до дома на киното, ще имат възможност за разговор с тях. Утре продължаваме с аржентинския филм Обвиняеми, който е една документална лента и мюзикъл едновременно, изключително топъл филм. И още един филм ще спомена като акцент, това е Пресичане, нашия закриващ филм, в който дълбоко препоръчвам. А, историята на една пенсионирана учителка, която тръгва да търси своята племеница в Истанбул. Това е една история за това какво се е случило в Грузия и същия момент а, история на, на търсенето. Много красив и поетичен филм. Сега, ние знаем, че много красиви и поетични филми също времено с това са се превръщали в про, техните прожекции, са се превръщали в поле за сблъсък и за това въпросът ми е към адвоката Деница Любанова. Взимате ли някакви мерки за сигурност, особено в предизборно време? Ние знаем, че има политици, които обичат саморазправата с различните хора. Помним опита от възпрепятстване на прожекцията на един също изключително поетичен филм, а именно филма Клоус от Близо, бългийския филм, който получи наградата на Европейския парламент. Um, да, ние всъщност участваме провокации, готови сме, нали, подготвени сме, ако това се случи. Полицията е обеспечила сигурност, както на всяко едно от събитията по време на филмовия фестивал, а, така и района около, а, около дома на Киното. Също така имаме и частна охрана. А, но това, което всъщност искам да подчертая, е, че е, а, все пак смятам, че тези нападения а, може, да, може може би ще продължат да се случват, но техният интензитет няма да бъде толкова а, голям, тъй като, както знаете, е, вие и вашите слушатели и не сме го обсъждали това и предишния път и миналата година, юли, месец, 23-та успяхме с подкрепата на широко множество в Народното събрание да променим наказателния кодекс и а, а, да вкараме а, сексуалната ориентация като отъвчаващо отговорността, обстоятелство в 10 состава на наказателния кодекс което е огромна крачка напред а, и, и все пак Страха от правосъдието, а, смятам, че и на там и все пак а, трудно е да се изправиш срещу държавата, ако мога така да кажа. А, тази промяна всъщност, според вас, има ли шанс да превърне страната ни в а, малко по-близка до тези европейски столици, но и най обикновени малки европейски градчета, където а, хомофобията не е тема. И омразата към сексуално различните изобщо не занимава обществеността в такава степен, в каквато политиците тук се опитват да превърнат а, този въпрос. Искрено се надявам, вие знаете, че темата за престъплението от Омраза е, е била тема на всички логивата организации от 1992 в общи линии, стартиреки първия публичен разговор за това от тогавашната не се към момента, организация Беги от Джемини със сигурност тази промяна в наказателния кодекс ще доведе и води до някаква поне част на приемане към логавата и общността. Но това, което всъщност ни липсва а, в последните години и особено последните няколко години е приемането на транс и небинарните хора в, а, в България и не случайно го аз споменавам, защото от 2023 година транс и небинарните хора станаха така на масирана така, възможно с а, съдебни решения, които доведоха до абсолютна забрана на смяната на половия маркер в документите за самоличност. И всъщност, поради тази причина и Симеон Санчев и Яна Елексиева, които са двамата програматори на фестивала, много внимателно и с грижа избраха а, няколко много важни филма за трансобщността, които са хем за транс общността, хем и за широката общественост да види с какво се сблъскват сблъсква транси на хора. Единия е... А, полски филм, който ще покажем днес а, в 17 часа в Дом на киното, казва се а, идеални сме, Умира Пърфект и той а, е невероятен и така в, а, много, много ясно а, показва с какво се сбустват трансфората в Полша и не само. А, и другия е а, Мелес, който ще покажем на 12 юни, Американски филм, а, доста така, набиращ сила в последните няколко в последното известно време, няколко месеца. Добре, тъй като ни е малко ограничено времето, а, нека да кажа, че има и български филми в а, тази селекция а, на София Pride Film -а. А, и да задам един наистина последен въпрос към Симеон Сончев в случая, а, към каква аудитория е насочен а, този фестивал? Дали само към а, гей общността на ЛГБТ и коият хората в България или към една широка аудитория? Име ги предвид, че това са филми от най-големите фестивали в света. Смятаме, че фестивалът е насочен към любопитните хора, тези, които а, Към любопитните, имат... а не към хората, които са затворени в собствените си балони, доколкото разбирам. Точно така. Защото смятаме, че а, филмите отварят един нов кръгозор пред нас и гледайки качествено кино, а, ние разбираме как аргументите на тези, които се опитват да ни разделят, олекват и изчезват. Благодаря Ви. Филмовия фестивал на, посветен на правата на ЛГБТ и хората, София Pride Film Fest, продължава до 15 юни. Чухме адвокат Деница Любенова от Организацията Действия и Семеон Цончев, един от програматорите на тази филмова програма. Благодаря. Благодаря Ви.